Eneko aldana Ziburuko hauzapez berria. Egunon, Eneko? Na, egunon. Gaua labuha izan da, pentsatzen dut? Ba, eneko labura, bai, Eneko labuha bai, baina ba, bo. ara, garaipena ospatua Ziburun emaitza historikoa izan baita zuen za, dudari gabe? Ba bai, emaitza emaitza bizikona, garaipena ahitak ahitak ahidat, eta orain, baina nire lanerako jasht eta gogoakien ziburnean ahintzimera zegoen. Bosen eguneko berroita amazazpiarekin nagusitu uh, zirezte, behertzaleak. Uh, emaitza hori espero zenuten, eneko aldana? Horako aldea espero zenuten? Bai, bai eta ez, lehenitzuliko emaitzak ikusirik, kusten zen aldaketarako gogo bat zela ziburun, eta guk aldaketari lideratzeko gogoa ere bat ziburta jenpaketik, Eta, lehen itzuliko maitzak konfirmatu dugu bigargin itzulion zen, eta bai, ergin garria zen, baina ez ginen esperuen hori ingo egin ugin unik. behar da, lau auta gaizin ez dela, baina beste iruen maitzak baturik ere ez direla zuen einerat heltzen. eltzen. Arrasa jurtez ere, opozizioko kide izan zirezte, eh, ziburuko egian, bi haute txiba zen ituzten. Nola le duzu aldaketa aldaketa nabarrena hau sei urte hauetan kontseiluan ere mandu zuen lanagatik edo zuek zerrendarekin ere errian eh, egin eh, du zuen lanagatik ba denetan bada, bada ba ba aurrain arteko gehiengoren hiru mandatue likiko aspektura bat Bada 6 uhtetan erabandugun lanaren fuitua eta azken iabetetan gure estazienarikin erabandugun kampañaaren emaitza. Eta nolta horre guztiak egitu ziburuko egiko txartu dugula, e, nolta Mm. Ogoi bat urtez, eh, gipulu eh, egondar horra uzapez, eh, azkarki kritikatu duzu, eh, azkensei urteetan bere kudeartzeko eh, uste duzu egitarrek eh, ere zuek bezala, onartu duten azkenean beste zerbait, beste kudeak eta manera bat, nahi zutela egi, ziburuko egriaren zat? Hori, hori argitagar behi, berez bat, nahiz eta puluren gehiagoa hogei urte ziburuko... Sigurren kudeak eta baina azken ziurtak si nahiko nepoten zunat tokiko mira zibudun, eta bai jendearen gaina kudeak ezteru du jekoa ba eta nahiko asperdua bat sortutu eta oh jaia sigurtariek beste zerbait ez. Mesu Hura. ikusten dugu abertzaleek giruta xinesgarritasun gehiagoa hartzen ari dutela, eh, azken urteetan emaitzak dira, eta ziburun ere ez da gehiago lotxa bat abertzale bozkatzea gaur egun. Poz ez, ni onikeras, bai kushitzen askelko eskuldadean mi mi maleuan eta egiaztaina hartzeko gai ginela abertzaleok. Eta ikusi da ba siburu hartuz, joinu hartuz, hasu hartuz. Normal tasumat bilakatu dela, eta konfianza egiten dela zalei egiteko dertzeko. Mm. Orduan, konfianza eman dizuete, eman digoiti lanean hasi beharko duzue. Hala, zakit, nola egingo da kontxeluaren orsaketa, zein izango dira zuentzat ondoko etapaka? Ondoko etapaka da, hauzez ezaren bosketa orrengo larun batean. Eta, gero, gero, ya, lanean hasi beharkoira, orreko lena, lena orrekontu bat atera, eta orbaitu behin bat dozien Eta zan, txevizitzaena, berezik izin burun, arazo, importante batena. Eta, gero, besalde, ba, gure pogama, bera, txei uhtez, eh, plantan ezak da. Hmm. Egan daiteke, ekipa gaztea duzuela, gazteak izan ikan ere, esperientzia hor da, gaitasunak hor dira? Ba, bai, bai, gaztea da, bai, musen bat azbeste, bat berroi uhteko, ba, bat azbeste eko zer da, Kau akkuratNetorsi id segue Ehren uma estareta Empreg drop Nukela, ikutuak arta Zunduak Aure isus He Eusen, 헤iduak o indoko prestatio. Dian eta utzu ingetan bidez tundun aktu daareta Eurkal dakuka on zara. Em emaitzak uh, biziki onak dira abertzalentzat bereziki Egu Lapurdin au uh, suo nausorrian, uh, eh, urrunan uh, ere uh, Filipe Aramendi uh, gain ditua, endaian uh, Koti Senarro abertzalen sustenguarekin bidiatu nire auzapeza abertzalea. Badakigu uh, Euskal Elkargoaren asmoetan dela lugalde poloeri indar gehiago ematea. Hor, abertzalek baduzuea haukira eder bat zuen poloan, ere muochtan. Na, higada egolatudiko poloan abertzalek, erdien importante batzuk hartu ditugula. Eta hori, hori supozatzen hori, eta hori ere ere dela poloaren kudaketaena. Eta hori, abertzen momentuan, goguetatuko dugu, tenkoziko zerriten dugu. Zirezte oraindik asia, hori da? Eta <tohi> gira <tohi> asia, korrektu, emesik errekotxak irabazuzak Nococha, <laughs> nococha bere denbora. eta Euskal Elkargoaren lehendakaritzari begira, beraz San e Joan Etxegaraiek lortu du Baiona nauzapez egoiten, dudarik gabe pentsa daiteke bigarren agintaritza batentzat presentatuko dela Euskal Elkargoan, bainan entzundugu ere, alan irgia artene Asmoetan izan daitekela, uh, bera ere aurkestea, bera zue EH, eh baiko kide bezala, hor ere berbara goiz egida, baina hasiak zirezte gogoetatzen, uh, ale ingiak presentatzen balin bada, zer diagera uh, hartuko duzuen, edo egina adaiadanik? Ez ez ez da bat ere eginean, gogoetatzukera mandira, momentuko atzalean, ez da utalari ofizioakit, eta hori bere momentuan, behar direneztabideakena mangoetugu, gogoetak, ez Bak dugu, bere eta gogo eta horiek fite eginen dira dena dena, ondoko asteak? Ba, ba, on, ondoko egunetan, ondiko egunetan, asteetan bai. Ziri fitera mamako da, lehen dakaria, gogoz, eta uh, iaren amazezkia muzkatu meita. zorionak, eneko aldana, ziburuko auzapez berriaz, gure esmenak egin duzuen lanagatik eta mire esker gurekin, egoteagatik ere goizontan? Bai, nire eskerzai.